Və deyir ki, bəs, sizin ölkəmizə bizim tayfadan səfih insanlar gəlib, avaralar gəliblər bura və öz qövlərinin dinini tərk ediblər. Həmin bu insanlar səfihlər, öz qövlərinin dinini tərk ediblər və onlar sizin dininizi də qabul etməyiblər. Yəni, onlar sizin dininizi də qabul etməyiblər, siz onları yer vermişsiniz burada. Və onlar yeni bir dinlə gəliblər, yeni bir din gətiriblər. Və bu din elə bir tanıyır, nə də şey tanıyırsınız. Yəni kralları razı salmaq səci bulan, ya yəni, dinində deyillər. Sənin dinimi qəbul etmirəm. Sən bulara yer vermirsən. Nə də bizim dinimizi qəbul etmir bilər. Bunlar tamam, başqa bir şeydirlər. Təzə şey gətiriblər. Möcüzə. Və əmitə başqa yəni sözə dilə, yəni ki, başqa məsumanları pislətməyə. Və hədisi deyir ki, həmin o kralın yanında olanlar Nezarşı'ya, yani krala işaret edilir ki, ver geçsin onları, yani onları ver, aparsınlar. Ve nezarşı yani bunu işlenen daha gördü ki, deyir ki, bulağı ver, aparsınlar, o deyir, yok. Evvelce çağırın oları, birisi onlarla söhbet edeyi, sonra bakarak göreyi ne olur yani. Çünkü Peygamber'sim hâdisesi deyir ki, gidin, orada bir kral var, nezarşı'yı, onun yanında hiç birisi zulm olunmaz. Yani o, yani, adillik eden bir insandır bu hadisədən görünür ki, doğrudan da həmin, yəni, kral Adil idi. Və deyirik, kralın yanına gələndə bir nəfər çıxar olana, o da Caffir ibn-i Talib. Peyğməsəl əmrisə olur, çıxır və danışır və Peyğməsəl sələmin gətirdiyi dinin həqiqətini ona çatdırır. Və qureşlərin bu dinə qarşı olan münasibətini ona çatdırır. Yəni ki, onlar, müslümanlara çox əziyyət verirlər, yəni, və buca şeylər. Və Nəcəşi yaxşı, sin Peyğəmbərimiz gətirilən şeydən bir şey oxuya bilərsən və bu vaxt Cəhər Ərb-Nəbi Talib Məriyyəm Sürəsinin əvvəllərini oxuyur. Məriyyəm Sürəsində birisi, deyil, Məriyyəm al. E, danışır, yəni Məriyyəmlən və həmçinin İsa Peyğəmbəri haqqında o sürüdə danışılır. Bunu oxuyanda Nəcəşi başlayır ağlamağa. Nəcəşi ağlayır, həntə deyil, səhqal da istənir. Nəcəşinin saxqalı islanır, yəni Nəcəşindən saxqalı var idi. Lakin adı, yəni, yəni Nəcəş idi. Və həmçinin, deyil, Nəcəşin yanında olan vəzirləri, olanda başda ağlanmağa, əllərində olan, deyil, kağızlar, yəni kitablar, hət o qədər ağlayırlar ki, olanda islanır, yəni gözyaşlarından. Və sonra Nəcəşi üzün tutur, yəni Məkkədən gələn iki nəfər, yəni, qonağa, deyir ki, olsun ki, Yani bunların dediği ile, İsa Peygamberin dediği ikisi de işte, eyni nurdan çıkır, eyni ışığın, yani şuaları da eyni bir şeyden çıkır. Ve de ki, mendir heç vaxt andışır ki, mən hesab bunları sizlere veren deyirler. <gülüyor> Ve oradan çıkanda Amr ibn As deyir ki, yani Abdullah ibn Rabia'yı deyir ki, Sabah Allah, anlayışır an Allah'a ki, sabah geleceğim Necaş'ın yanına, öyle bir şey diyeceğim ki, yani onların yani içi üzere açılsın. Bir saniyeci gün olur ve Amr, Amr ibn-i As, gelin Necaş'ın yanına ve deyir ki, bunlar İsa hakkında, yani Meryem oğlu İsa hakkında çok böyük bir, yani çobut söz değiller. Yani onun hakkında yakışı demirler. Çünkü Amr ibn bilirdi ki, Nəcəşinin, yəni İsa peyğəmbərə qarşı məhəbbəti var, onun dinindədir. Və istəyirdi ki, müsəlmanlardan bir xəta tutsun və Nəcəş riislənsin onları, onları təslim etsin. Və o gələndə Nəcəş onları çağırdı müsəlmanları. Çağırıb və deyir ki, Məsih haqqında nə deyirsiniz? Yəni İsa peyğəmbər haqqında nə deyirsiniz?" Yəni Cəfər ibn Əbi Talib üç qavağa deyir ki, "Biz onun haqqında peyğəmbərin dediyi kimi deyirik." O, Allah'ın qulu və ilçisidir və Allah'ın Məryəmə üfürdüyü ruhdur və o Allah'ın yəni, sözü, sözü ilə olur. Yəni, anahtar İsa Peygamber deyib ol, İsa Peygamber deyib olur və bunu deyən sonra şey yerdən bir ağız götürür, çubur götürür və deyir ki, bizimlə sizin bir dən bu çöp qədər məsafı yoxdur. Yəni, biz bir-birimizə nəyik, çox yaxınıq və onların, yəni, Qoleşdən gələnlərin, yəni, bu vasitəsi də başa tutmur və onlar əli boş qaydırlar yenə öz qömlərinin arasına və müsəlmanların hizrət etməsi Nəcaşinin müsəlman olması səbəb olur, həmçinin amr ıb ki, gəlmişdə o müsəlmanlar üçün, hile qurmaq üçün, Həmin onun da İslamını qəbul etməsində səbəb olur. O, bunları eşidən sonra, bunları görən sonra onu təsir edir və İslamı qəbul edir. Hansı ki, Qurayş onu göndermiş, ki, onları gətirir. O da gəlir, müsəlman olur. Sonra müsəlmanlar, yəni, çünki nədə ki, onlar deyir ki, istədiyiniz qədər mənim ölkəndə yaşa bilərsiniz. Və onlar, yəni, uzun müddət orada yaşayırlar. Bəziləri, hicrətdən sonra, yaxıyağın basitəsindən Məkkədən Mədənəyə köçən sonra qayd Mədnəyə. Bədir döyüşündən qabaq. Bəziləri isə xeybər döyüşündən sonra yəni Mədnəyə qaydırlar. Və həm sizin Cəfir ibnə talibdə, xeybər döyüşündən sonra Mədnəyə qaydır. Sonra baxan nəzər necə müsamın olması. Bir ki, həmin o nəzər şansı keyən müsamınları kümə etmişdir. O, müsaman kümölür. Və Peyğambar s.v. Yəni, e, həmin o sahabi, yəni Nəcash ölən sonra, Peyğambar səhəm onun üçün namaz qılır. Cənəcə namaz qılır, deyir ki, müsləmanlara, deyir ki, deyir ki, qalxın, bu gün sizin qarşınız ölür. Onun üçün cənəcə namaz qılaq. Və bu rövətdə Səyid-i da var, Müslüm da var. Lakin Nəcashin necə müsləman olması, bizim Nəcash, yəni əvəkansı gördüyümüz kimi yəni, Peyğambar səhəmə iman gətirir. Peygəmbər iman gətirir və Peygəmbər sallallahu hətta gizli məktub yazır. Lakin necə isə biz istəyir öz qəbmənə, yəni İslamın qəbul etsin. Lakin yəni öz qəbmindən, yəni inkar olduğunu görəndə, hiss edəndə susur heç nə demir. Lakin yəni Sabirə deyirlər ki, o həmişə yəni, öz üzərində Quranın ayələr gəzdirirdi. Yəni paltarından Quranın ayələr qoyardı və həmişə yəni şeyləndə əlinə ola Yəni, inanıram, iman gətirirəm, lakin onlar yəni, başa düşmürdülər, öz qölmü, elə bir ki, o, i̇sa iman gətirir, lakin yəni, o, yəni, müsəlman kimi ölür. Yəni, bu nəzərinin yeni hadisəsidir. Sonra İslamı qabil edənlərdən Məkkədə Həmzə idi, Peyğəmbər səsanamı əmrisi, Həmzə ibn Abdülmüqtədir. öz müsəlmanlara qarşı çox əziyyət verdilər və peyğəmbərə də çox əziyyət verdilər. Və bir gün bir nəfər gəlir Həmzənin yanına, deyir ki, bəs Əbu Cəhəl peyğəmbərə çox əziyyət verir, hətta peyğəmbəri yəni, vurub yerə də yıxıb. Və bu da Həmzəni çox hüsrəndirir. Çünki Həmzə peyğəmbərsə çox istidir xətirin. Onu çox sevirdi. Və gəlir əlində yay olur. Yə, yay birisi daha ataq oxuyan yəni, onun yayı. Əlində yarələ bəzən vaxtı gəlir, əlində yəni, qırmız olur. Gəlir və Abıcahnın üzünə vurur, möhkəm yəni, zərbə ilə vurur Abıcahnın üzünə, hətta yəni, onun yəni, üzündə çoğud bir yarı olur, o vurmasınlar, çünki Həmzəmdə güclə idi. Və deyir ki, mən Məhəmmədin dinində ola ola, sən onu döyürsən, yəni hirsindən, Həmzə, yəni Peyğambəri sevdiyindən deyir ki, mən onun dinində ola ola, sən onu vurursan, yəni onun əzət verirsən. Bakın, Həmzə isməmi qabir etməmiş dərə. İslamı qəbul etmə. Yəni gəlib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bəyət etməmişdi. Yəni, Deməmişdi Əli Rasulullah. Lakin, yəni bunu deyir. Və bu da deyir Həmzənin birinci, yəni İslam'a atdığı pillə idi. Yəni müsəlman olması üçün atdığı birinci pillə idi. Və sonra yəni Həmzə İslamı qəbul edir və İslamın da İslamı qəbul etməsinə açılan elan edir. Və hüsən də Həmzə İslamı qəbul edəndən sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni əvvəlcindən azalır. Və həmzənin, yəni İslamı qabil etməsi, yəni Pəqəmbərliyinin yəni, 6-cı ildə olur. Pəqəmbərliyinin verilən üsulu 6-cı ildə, yəni Bəfənin 6-cı ildə. Sonra Ömər ibn Khattabın müsamın olması. Ömər ibn Khattabın necə müsamın olması? Ömər ibn Khattab müsamanlara qarşıyan ən yəni, şiddətli bir nəfər idi. Ömər ibn Khattab müsamanlara ən çox əziyyət verən idi. <coughs> Və çox şiddətli. Vərcan Əmər Məhəmməd xətab, yəni rivayətə görə ki, Əmər Məhəmməd bir gün evindən çıxır, hirsi deyir ki, gedib andıcə gedib Məhəmməd öldürəcəm. Gedib Məhəmmədə öldürəcəm. Və Həmzə də yanında olur. Rivayətə deyir ki, Həmzə deyir ki, andıcə şəhər Əmər gəlsə, içəri girib o da başını üzəcəm, yəni gözləməzəm mələzə, gəlsə, yəni, öldürməyə. Əgər Əmər yəni Hirsizsi gelir və yolda bir nəfər onu görür və Ömərin birə hirsiz olmasına təccübə edək ki, xeyl olar, deyir ki, bəs gelirəm Məhəmməd öldürməyə. Məhəmməd öldürməyə gedirəm. Deyir ki, bəs sən Məhəmməd öldürməmişsən qabaq, gel öz evə bax, bacın, evi, bacın İslam qabirləyib, yoldaşı da İslami qabirləyib. Ömər bunun eşləndə, yəni, daha da hirsizlənir və gəlir evə, görür ki, öz yəni, yoldaşı, patısı şey, və patısının əri. Evdə Qur'an oxuyurlar və girir batışının birinci yoldasını çox, o qədər döyücək deyəni, çox, çox qan itirir və həmçinin da döyür və əlləndə bir vərəq olur, Qur'andan bir, yəni, sayf olur. Bu Tur Suresi olur, Tur Suresi və Ömər müxattab deyir ki, onu oxuyum, batışı deyir ki, get qüslav, sonra yap, oxuyarsan, yəni belə sənilə təmişsən, oxumaq olmaz. Əmər buna işləyir, təəcrübəyən deyir ki, yaxşı gedir, çiməli amacı ki, oxuyumda yürün nə var orada? Gedir, çimir, gəl, oxuyur, buna edir və İslamı qabilləyir. Və gedir Peyğəmbəq Səhəm yanına, Peyğəmbəq Səhəm yanına gedir və öz İslamı qabul etməsini eman edir. Və oradan çıxan sonra Peyğəmbəq Səhəm yanına düşür, İslamı qabul edir, düşür və başlayır üzrə səhəndən qışdırmaq qureşlər arasında ki, ey qureşlər, ey məkk və İslamı qabül etmişəm. Bu, yəni, ucaq səni və bir nəfər bunu eşidir, yəni, yaxından onlardan. Və o da qaçı deyir ki, məhz Ömər İslamı qabül deyib. Və deyir, bu vaxtı yığılırlar, yəni Ömərin başına, həmin o hadisə vaxtı, qureşlər. Ömər başı deyir, yəni onları qarşı yenisə eləmir, çünki Ömər çox sərt idi. Və onlar da görə, Ömər belir, hamı tökürlə onun üstünə. Tökürlə Ömər üstünə ki, onu öldürsün Kisən dəstəri dedi ki, gəlib Ömər müxattabı bu seydəni həsədən qutarır. Və həmçinin, yani, yəni Ömər müxattab, ümumiyyətlə, ondan qabaq Həbəşdənə hizrət edəndə, Amir ibn-i Rabiyyən yəni, yoldaşı, Leyla adında yoldaşı vardı, o Həbəşdənə hizrət edirdi, ikinci hizrətdə. Həbəşdənə gəlməmişdən qabaq Ömər müxattab onları görür. Deyir ki, bəs, yəni, Genişsiz daha kösüb gedirsüz. Deyir: "Bəli, deyir, deyir, o qədər bizə əziyyət vermisiniz ki, artıq bizə dözə bilmirik, yani. öz dilimizdən qaçırıq burdan." Və Allahın yeri yəni böyükdür, çox genişdir. Bunu deyəndə dedim mən gördüm ki, Ömərin gözləri yəni doldu. Yəni ürəyində o qədər sərt olması baxmadım, yəni ürəyində yumşaqlıq var. Ürəyində yumşaqlıq var idi və deyir: "Mən bu yumşaqlığı görəndə hiss etdim ki, bu yəni ki, yola gələn adamdır. şimdi heç ki, gördüyüm kəmşə həmin qadın deyir. Xəttabın, yəni atasının eşyəyi, Xəttabın eşyəyi İslamı qəbul eləyər, ancaq Ömər İslamı qəbul eləməz. Yəni o dərəcədə təsəvvür eləməzdir ki, Ömər İslamı qəbul edər. Sonra, həmsənə Peygamber Səlam dua etmişdir. Peygamber Səlam deyir ki, Bəs Allahım, sən bu iki nəfərdən, hansın sevirsən, hansın istəyirsən, onunla İslamı izzətləndirir, yəni İslamı qüvvə ver, güc ver. Əbu Cəhil və ya Ömər Müxəttab. İkisindən biriyinlə. Və Allah'tan da Ömər müxatabı seçir və ona hidayət verir. İbn-i Məsul buxar dərə vaxtda deyir ki, Ömər müxatab Müslâmın ondan sonra, İslamı qabiliyətdən sonra biz izzətləndik. Yəni, biz özümüzü daha da yüksək yəni, səviyyədə hiss edirdik. Və həmçin, Ömər Müslâmın qabiliyətdən sonra Müslâmlar başladılar Məkkədə namaz qılmaq, yəni Kəbədə. Əvvəl Kəbədən yəndən namaz qıla bilmirdilər. Ləni ki, Öməd İslamı qabil edən sonra onlar gələyib kəhvədə namaz qıra bilirdilər. Açıq aydın.